Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermorgenlighed. Det er onsdag den 24. august, og vi er klar med følgende nyheder. Tvedes fond i blod rødt. Krigen i Ukraine kan udløse nye kursfald. Danske virksomheder ser ikke fremtiden i Rusland. Amazon skruer ned for udbredelsen af ubemandede butikker. Du lytter til Jørgen Vestermorgenlighed. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Tvedes fond i blod rødt. Investorer i Lars Tvides fond Atlas Global Makro har måttet se hele 38,6 procent smuldre. Det er sket siden fonden gik i luften i slutningen af maj sidste år. Det er markant dårligere end det globale aktiemarked, der i samme periode er gået frem med knap 14 procent. Lars Tvides eget bud på nedturens ophav lyder relativt lige til. Simpelt sagt, at jeg er en periode ramt galt, lyder det frem. For en mand, der har udgivet flere bøger om investeringer, trækker det blodrøde afkast opmærksomhed. På Facebook tortner brugere mod Atlas Global Mac Macro, og en af anklagerne går på, at fonden er i en tilstand af vanvid. Hos Jørgen kan du læse hele historien om, om lastvides nedtur, hvor han er at have fjumret rundt i markederne, men han har også et væsentligt forbehold. Krigen i Ukraine kan udløse nye kursfald. Det er nu seks måneder siden, krigen i Ukraine startede. Men risicene for, hvad krigen kan bringe med sig, er ikke slut. Krigen kan nemlig fortsat koste flere kursfald på aktiemarkedet, hvor det er flere markedsdeltagere. Det kan du i dag læse i børsen. Lone Kjergaard, administrerende direktør hos investeringen Tryghed, der forvalter omkring 15 milliarder kroner, siger til børsen. I februar havde vi forhåbninger om, at krigen kunne blive kortveje. Men det ser desværre ud til, at det vil trække i langdrag. Og det forstyrrer fuldstændigt det økonomiske og finansielle billede. I øjeblikket stiger gasprisen til et enormt niveau. Det styldes især frygten for, at der vil blive lukket for russisk gas til Europa. Det kan udløse endnu højere inflation. Det kombineret med strammere pengepolitik, vil fortsat øge risikoen for en europæisk recession. Danske virksomheder ser ikke fremtiden i Rusland. Flere danske virksomheder trak sig ud af Rusland, da landet invaderede Ukraine for præcis et halvt år siden. Flere af de samme virksomheder har i dag svært ved at se en fremtid, hvor de vender tilbage til Rusland. Det kan du læse i Finans. Just er en af de virksomheder, der har trukket deres forretning i Rusland. Retail-direktør retail i Jysk, Mikael Nielsen, siger til Finans. Det er ikke til at sige, hvordan verden ser ud om 10 år. Men situationen er lige nu, så er det et rungende nej. Det er så langt fra vores værdisæt omkring ordentlighed. Derudover har Finans blandt andet snakket med Danfoss og DSV, der heller ikke ser en nær fremtid, hvor de vender tilbage til Rusland. Amazon skruer ned for udbredelsen af ubemandede butikker. Online-giganten Amazon har de seneste år også åbnet fysiske butikker med især salg af fødevarer. Det kan du læse hos Finans. Konceptet rummer butikker, hvor kunderne selv scanner og betaler for varerne helt uden kontakt med personalet. Men nu skruer de ned for jagten på nye placeringer i Storbritannien. Det skyldes blandt andet høj inflation og prisløft på dagligvarer. Herhjemme tester en række dagligvarekæder også konceptet med ubemandede butikker, bl.a. kæder som dagligbrusen og 7-Eleven. Og til kalenderen. Der er stadig lidt regnskaber tilbage i den danske regnskabssæsonen,